Grito furioso meu gavião! Quem é do gavião? Faz agarra quem é do gavião! Faz agarra quem é do gavião! Faz agarra quem é do gavião! Faz agarra quem, quem é do gavião! Atenção pra minha maldição! Quem não fizer a garra do gavião direito, vai ficar sete anos sem fazer sexo. Então faça o direito, vamos! Quem é do gavião, faz a garra quem é do gavião. Faz a garra quem é do gavião. Faz a garra quem é do gavião. DJ Tony Show toque uma sequência de pressão ao som dos canhões.